POVESTE DE SEARĂ Finul lui Dumnezeu de Mihai Eminescu Partea 1. Botezul copilului Era odată un om care avea doi feciori. Acu' femeia i-a mai făcut un băiet, dar el era sărac. N-avea cine îl boteza? Ia a trecut pe acolo Dumnezeu și Sfântul Petru. Așa a văzut Dumnezeu că omul e sărac și i-a botezat el copilul. Ei, și de atunci o rămas băietul năzdravan. Da? Dar după băiet femeia a mai făcut și o fată, și așa era de frumoasă, de la soare te puteai uita, dar la dânsa ba. Treaba ei era să ducă de mâncare la țaridă. Ducând de-a mâncarea, a zărit-o un zmeu și s-a hotărât să o fure. Așteaptă ei să vie? nu -i. Atunci finul lui Dumnezeu i-a zis, mai căsi. Mamă, mă duc să-mi caut sora, că mi-a furat-o zmeul. Găsesc eu drumul. Stai numai! Să arunc busduganul și mă iau după el! Doamne, doamne, doamne, dar veni acum mamă! Da, Uși ne mănâncă balaua! Oare cine se aude? A, ia uite! În vârful copacului, doi pui de pajură. Da, Puiilor, Da! Dar unde-i balaurul care vă mănâncă? Ai, ai, aici, aici, în fontână. Am mai mâncat până acum dintre voi! Da, da, da era mult, am da. mâncat 24, 24, 24, 24 de 2. 24 pești 24 de 24 nu 24 vă scap eu. <coughs> Ține, de te dihanie. 24 ați scăpat! Dragi mamei, nu v-am mâncat. Doamne Dumnezeu, ce să-ți dau voinice pentru binele ce mi-ai făcut? Că mi-ai scăpat și? Să-mi spui unde e zmeul ce-a luat-o pe sora mea. Să mă lupt cu el. Eu sunt mama vânturilor. Să șuir să-nvie feciorul, vântul de la răsărit. Văd că a venit un om. Da, el e statul palmă-barbă cot călare pe un iepureșchiop. Ia spunem tu, unde-i smeul ce-a furat pe fata? Pe sora finului lui Dumnezeu. <gânt> nici n-am auzit, nici n-am văzut. Dacă n-o fi știind, frate-meu, vântul de la mie să zic. Uite ce zice frate dar că doar eu pot să-l aud. Că nici n-a văzut, <gânt> nici n-a auzit. Vai de mine, vai de mine. Vai, de mine, dar ce de făcut? Dar n-or fi știind frații noștri cei de cruce? Dar unde sunt? Na, departe, departe, <gântu -i> trebuie să mergi mult. Nați un firicel din părul meu, nați și din barba mea, Și te pornește, băiete, la drum, și să pui perii în trei, Și când, la o vreme de nevoie, șuieri intră eu, noi. <gântu -i> Îți-au venit într Mergi cu bine. Băleu, băleu, tare mi-e foame. Parcă aud un glas de om. Prin pustietățile astea cine să fie? Dar de ce te vaiți bade? Băleu, de pe 9 anuri am strâns greu și tot l-am făcut pâne și l-am mâncat, dar tot mie foame. <laughs> Hai cu mine nu face frați de cruce și am biruim împreună. Eu-ţi tu foamea. Văleu! Văleu! Tare-mi-e te Parcă un ras de om. Oh. Dacă se plângă de pe fratele meu de cruce se Bună vreme, omule! Pentru ce te sete? Nu găsești apă să te saturi. Câte iazuri au fost în pădurea asta? Toate le-am băut și tot mi-e sete. Merg cu noi? Te-i face frate de cruce și cu mine. și cei potoni setea pe unde mergem. A. Hai. Unde zici, voinice, să mergem? Spre palatul zmeului Acolo o ține ascunsă pe sora mea Haideți! Haideți! Haideți! Haide. Hai. Haide. Bună vreme, soro! mi-a spus zmeul că vi după mine da. Dar întoarce-te că te prăpădește Auzi bine! Și-a primit muzduganul înainte Fugi! Bine ai venit! Finul lui Dumnezeu. Bine te-am găsit, câine de zmeu. Mi-ai furat sora? Hai la luptă! Ha, ha, hai! Și au luptat ei trei zile și trei nopți și nu-l putea dovedi și nu se da nici zmeul, nici finul lui Dumnezeu. Atunci el a aprins sperii cei doi. Și-a venit vântul de la răsărit și de la amiază și când și-a pus muzele în trei drept la jumătatea de spica smeul când a suflat. O jumătate a murit că era cu un cap, dar jumătatea aia altă, nu, că era cu două capete. Și s-a rugat finului Dumnezeu strajnic la statul palmă-barbă-cot. Ha, ha, ha, nu te pot ajuta cu nimic. Smeul stă ascuns după noapte. Mergând el prin prejur a ajuns la o baltă. Pe balta aceea erau trei băieți și se băteau de la o cujmă, de la un bici, și o verigă de fier. <fixi> <fixi> Ce vă bateți? Că, uite, asta ne-au rămas de la tatăl nostru Și nu le putem împărți nu mai părțit, I -a, i -a, Și la ce vă trebuie voi lucrurile astea? E, la ce ne trebuie? Când pui cușma în cap, nu te vezi ah. Când dai cubiciul, te sui la curtea împăratului Când zici verigă veriguță, ea te ridică în dealul de sticlă Dar în dealul de sticlă cine stă? Ce căutați voi acolo? Ia-o, da, da, da, da. în de sticlă e un palat ridicat de împărat pentru Ia, fata lui. Ia, Ia. Acolo nu poate să ajungă nici om, Ia. nici zmeu. Ia. Doar împăratul știe drumul și veriga asta. Da, da, da. băieți, eu voi face dreptate bună. Ia. Da, da, da. Vă, vă toți în iaz și eu voi zvârli câte una. Cujma, Biciul și Veriga. Ce? Cine le oprinde mai iute, Da. A ce vrea să fie? Da! El, Viclean, ia în mână cujma, Biciul și Veriga, Vâră pe băieț în iaz și pe urmă dă din bici și ajunge sus, Pe dealul unde ședea împăratul. Bună vreme, împărate! Mulțumesc numitare, voinice! Are om trebuie să fi dumneata de vreme ce te-ai suit aici la mine? Așa, împărate, am venit să omor zmeul, să-ți scap fata. Zmeul n-a ajuns încă la mine, dar se aude că aici, în vale, într-un iaz, este noaptea. Se ascunde după ea și cear ca să se sui să ia fata din dealul cel de sticlă. Rămâi sănătos, împărate. Mergi sănătos, voinice. Mă duc după zmeul. Dacă nu-i prinde, îmi dai fata de soție? Să-i dau, o voinice, dovedește-l pe zmeu și îți dau fata. Partea a doua. Fata împăratului. Era odată un om tare sărac și credincios care avea doi feciori. Acum nevasta i-a mai făcut un băiat, dar el era atât de sărac că n-avea cine să îl boteze. Dar trecu pe acolo Dumnezeu și Sfântul Petru. Când l-a văzut Dumnezeu așa sărac și drept credincios, i-a botezat el copilul. De atunci, din pruncie, Finului Dumnezeu a rămas năzdravan. După băiat femeia a făcut și o fată frumoasă, tare, că i s-a dus vestea. A văzut-o într-o zi un zmeu și a furat-o. Și atunci, finul lui Dumnezeu a plecat spre Palatul Zmeului să-și salveze sora. Împreună cu frații săi de cruce, flămânzilă și setilă, finul lui Dumnezeu a ajuns la Palatul Zmeului, acolo. S-a luptat cu el trei zile și trei nopți și i-a două capete din cele trei, dar zmeul a reușit să fugă cu unul din cele trei capete și să se ascundă într-un iaz cerând ajutorul nopți. Lângă același iaz, se certau trei băieți lacom pentru o cujmă care te face nevăzut dacă o pui pe cap, un bici care te ridică până la curtea împăratului și o veriguță de fier care te duce în dealul de sticlă. Acolo bătrânul împărat își ascunsese fata, o minune de fecioară, de teama acelui așmeuticălos lui Dumnezeu a reușit să pună mâna pe cujmă, pe bici și pe veriguță și a ajuns la curtea împăratului cu gândul să îl dea acestuia prins pe zmeu și împăratul să-i dea de soție pe fată. Ei, multe mai erau de făcut, află el chiar de la împărat, că zmeul se ascundea în iazul unde a găsit pe băieții certăreți. Se întoarce acolo, pune cujma în cap, se face nevăzut și se așează sub o tufă de buruini. La miezul nopții vin demonii. Să vă văd acum, demonilor, care mai rezistați. O să vă stropesc cu apă sfințită. A, nu, nu, a, nu, nu ne stropi. Finului lui Dumnezeu, nu ne stropi. Ce vrei, ce-o-mi face? Numai nu ne arde cu apa sfințită. Dacă mi-l aduci pe smeul cel scăpat, îți dau drumul. Mă rog, mă rog, ia ca. Mă duc să-l aduc să iau și un pedeleș de fier. Pedeleș? Da, un butoiaș. Aha. Ca să-l pun acolo și apoi du-te cu el cu tot la o. Împărate Luminate, ți-am promis că ți-aduc zmeul. E aici. Unde voinice, că nu-l văd. E închis în fedeleșul ăsta. Omoară-l, omoară-l, voinice, că el acum sparge fedeleșul, că eu l-am prins odată și l-a spart. Bine, bine, bine, împărate. Uite, îl scot din fedeleș și îi tai capul cu palusul. Și acum dăm fata, împărate, că așa ne-a fost vorba... Uite ce, e, voinicule! Eu îți-o dau! dacă te o duce în darul acela cu flori, și mi-o aduce o floare din mijlocul grădinii aceleia, atunci eu ți o dau! Ce parfumuri! câtă frumusețe! Se pare că am ajuns în Dealul cu Flori. Pe cine văd eu acolo, în mijlocul florilor? Să fie statul palmă, barbă, cot? <laughs> Chiar el, voinicule, în mijlocul florilor. Ei, voinice, tocmai aici ai venit după mine? Nu știam că am să te întâlnesc. Mi-ai zis ultima oară când ne-am văzut că mai ai să-mi faci un singur bine. Cred că a venit timpul. Dăm floarea din mijlocul grădinii. Bine, voinice, ui! E cea mai frumoasă floare din grădină. Wow. Se prinde imediat și dă flori tot timpul anului. Oh, oh, oh. Știu, știu că ți a cerut-o, împăratul. Da, prietene, rămâi cu bine! Merg sănătos! Uite, floarea, împărate! Aștept cealaltă floare, fata. Dacă mi-ai mai împlini o dorință, eu îți-o Da, fata! Oh. Eu o -i frige într-o noapte câte turme de vite am la curte și dacă le-ai mâncat toate într-o noapte, eu ți-o-i da fata. Bine, împărate, ne vedem mâine dimineață. Hei, frate, e rândul tău, frămânzilă. Ah. Ți-am spus eu că ai să te saturi dacă mergi cu mine. Ah. Mare putere ai voinice. Până și pereții hambarului ai ros. Uite ce e? Dacă mi-i bea câte fântâne se află în curte, eu ce i da fata? Văd că-mi tot cauți pricină, ce-i face și voi asta? Ne vedem mâine dimineață! Hei! Secilă! Ai auzit ce a spus împăratul! Pune-te pe băut toată apa din fântânile din curte. Năzdrăvan, mai ești voinice. Ia uite-te în zare. A. Ce vezi, voinice? Dacă te-oi sui în dealul de sticlă, îți dau fata. Veriga? O verigă de fier am lăsat aici. Veriga am zvârlit-o în mijlocul iazului, acolo unde roiesc demonii. Ce să facă, ce să facă? A luat voinicul luntri și a pornit-o spre Iaz. În casa care plutea pe apă când a intrat, a găsit un fecior de împărat prins de demoni, care nu putea să scape de acolo. Ce faci aici? Iaca, m-au prins demonii că le-am descoperit comoara din deal. Eu am împărăție mare și mândră, am păduri, am o goare, vite și palate. Toate astea sunt comori mai mari. N-am nevoie de comora lor din deal. Hai, hai să fim noi frați de cruce și ne-om salva unul pe altul. Ce hai, zici? Hai, uite, vezi? Mai am aici, în butelcuța asta, apă de la botez. Ah. Eu sunt finul lui Dumnezeu. El mi-a dat putere dumnezeiască de la botez. Când ori veni demonii, îi stropesc și îi las fără putere. Mă rog. Nu lui Dumnezeu, cere orice și ți o da, numai nu ne stropi să ne Vreau veriga de fier din mijlocul iazului." Îndată, îndată. Uite-o, Ce am adus-o." Verigă, veriguță, suie ne de sticlă." Când a ajuns acolo... Fata împăratului, care îl zărise de mult și căzuse drag băiatul, strânsese deja o cadă de lacrimi de grija lui. Atunci împăratul n-a mai avut ce face și i-a dat-o de soție. Le-a făcut o nuntă strajnică, iar apoi voinicul s-a dus, a adus-o pe sora sa de la casa zmeului, și-a luat-o de soție, feciorul de împărat, salvat din puterile demonilor. Și trăiră fericiți așa până la adânci bătrâneți. Ați ascultat Finul lui Dumnezeu de Mihai Eminescu. Dramatizare radiofonică de Simona și Dan Vasiliu. Au interpretat actorii Valentin Ritescu, Lucian Ifrim, Sorin Gheorghiu, Ștefan Velniciuc, Mircea Constantinescu, Marius Rizea. Regia artistică, Cezarina Udrescu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Julian Iancu. Regia de studio, Milica Crinicianu. Regia de montaj, Florina Verdeș.